Det var en aldrig sinande flod av pjäser, ammunitionskärror, kanonkulor, kartescher, bomber, granater, krut och handgranater som rann till den ryska huvudarmen medan svenskarnas förråd snabbt torkade ut. Fyra svenska trepundare stod redo att ta upp kampen med ett ryskt artilleri som räknade allt som allt 102 pjäser. Parenthes. De trepundiga klövjade handmörsarna som fanns vid det ryska kavalleriet är inte medräknade. Slut parentes. 70 av dessa ryska pjäser var lätta och snabbskjutande trepundiga kanoner. Resten bestod av 13 kanoner på två pund. Parentes vid kavalleriet. Slut parentes. 12 åtta pundiga dito. Två pundiga dito. En haubits på 20 pund och en på 40 pund. En mörsare på 20 pund och två 40-pundiga dito. De ryska pjäserna hade mer ammunition än de någonsin kunde tänkas göra av med. Ryssarna hade utom denna numerära överlägsenhet även en fördel genom sin organisation och sin taktik. De delade upp sina pjäser i belägringsartilleri, fästningsartilleri, fältartilleri och regementsartilleri. Det svenska fältartilleriregementet hade i princip hand om alla pjäser som fanns i fält. Vid dessa tillfällen kunde de portionera ut lätta pjäser till de övriga förbanden. Den ryska armén hade en helt självständig organisation för sitt regementsartilleri. Varje förbandschef hade sina egna pjäser, en organisatorisk lösning som gav ökad stadga åt regementsartilleriet. I strid användes de ryska regementskanonerna på ett smidigt och offensivt maner. De avsåg främst att brukas till att understödja fotfolket och ryttariet med kartäscheld. Även kavalleriet hade egna pjäser och deras serviser satt till häst. De gick annars alltid till fots. Det sista var en stor nyhet som innebar att dessa pjäser var mycket lättrörliga och kunde åtfölja rytteriet i de flesta av dess rörelser. Fältartilleriet användes i något mindre rörliga och inte fullt lika offensiva roller, främst på grund av att de tyngre pjäsernas dåliga lavetter gjorde dem svåra att flytta. Man strävade efter massiva samlingar med eld. De 102 ryska pjäsernas väntande mynningar representerade en enormt stark eldkraft.